Bé, bona nit. Anem a donar inici a aquesta sessió ordinària del ple de la corporació amb el primer punt de l'hora del dia, que és lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta del ple del dia 8 de febrer de 2008. Hi ha alguna qüestió? Per part d'iniciativa, no? Per part de la CUP? No? Procediríem a votació. pots a favor? Vots en contra? Capes atenció, queda aprovada per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és dictamen relatiu a la declaració d'especial interès a utilitat municipal de les obres d'adequació de la tanca exterior metàl·lica i coberta plana al centre docent i IES Llobregat, Carrestació 1121. Senyor secretari. Hola, molt bona nit. Antecedents. Primer, en data del 19 de febrer del 2008 i número de registres 787, t'entra al Registre General de l'Ajuntament la sol·licitud de llicència d'obres menors instada pel Departament d'Educació, Serveis Territorials de Barcelona a dues comarques, corresponent a l'adequació de tanca exterior metàl·lica i coberta plana a l'Institut d'Educació Secundària i Es Llobregat. Segon, la sol·licitud de llicència d'obres recull la petició perquè l'Ajuntament de declari aquesta obra d'especial interès o autoritat municipal i aplicar conseqüentment la màxima bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i CIO. Tercer, mitjançant decret d'alcaldia número 188, es va concedir la llicència sol·licitada. La liquidació tributària, ICIO, 1.350 euros amb 44 cèntims, taxa 216 euros amb 42 cèntims i placa 18 euros. Quart, aquestes obres tenen d'especial rellevància en la millora i manteniment del llarg Llobregat. Fonaments de dret. Primer, l'article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2 2004, a 5 de mar, pel qual s'aprova el tercer reforç de la llei reguladora dels llibres locals, disposa que les ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la quota de l'import. Una bonificació fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, per concórrer a circumstàncies socials, culturals, històricos, artístiques o de foment del treball que justifiquin aquesta declaració. Correspondrà aquesta declaració al ple de la corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte de passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres. Segon, l'article 6 de la ordenança fiscal número 5 en relació a l'ICIU contempla la bonificació de la quota d'ICIU a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin especial interès o utilitat municipal. En suports si no detallats en aquest article, com és el cas, correspondrà al ple de la composició d'acord de declaració d'especial interès o utilitat municipal. Per tot el que s'ha exposat, la Comissió Informativa d'Isset de la Governació del Règim Interior proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, declarada d'especial interès o utilitat municipal les sobres corresponent a la llicència d'audes menor 28 2008 sol·licitada pel Departament d'Educació en relació a l'adequació de la tanca exterior metàl·lica i coberta plana a l'Institut d'Educació Secundària i als Llobregat segon, bonificar fins al màxim previst 95% sobre la quota d'elició que s'ha de satisfer en relació a l'obra de declarada d'especial interès o utilitat municipal aquesta bonificació serà de 1.282 euros amb 92 cèntims tercer, practicar la nova liquidació correspondent a la gestió autorgada i que s adjunta. no està en el ple decidirà en superior criteri alguna qüestió per part d'iniciativa per part del CUP per del Grup Socialista, per part d'Esquerra Republicana senyor Pilar Sala Uh, si sí, volíem saber una mica que expliqués si pot ser doncs, una mica en què consisteixen uh, les, aquestes actuacions que s'hi faran Bé, com surten en el dictamen i que estava en el projecte doncs és arreglar la, la tanca exterior de que havia tingut un cert deteriorament i doncs és arranjar això i la llei és una llicència d'obres normal i corrent i el que demanen és poder-se acollir el que ja està previst en les ordenances fiscals de tindre una bonificació alguna qüestió més? Sí, senyora Sala? Uh, no, perquè a veure, una mica mirant també la revisió que es va fer al plet també hi havia com substitució del parellà amb una miqueta, si se'n posava algun de nou o... Bé, això és el que es queda detallat en el, en el projecte, i el projecte el tenen a la seva disposició, però el que estem debatent avui és si els concedim la bonificació sí. de la llicència d'obres que té un pressupost i que és degut a les diferents partides que aquí són i que la proposta que hi ha aquí és de bonificar aquesta. No, nosaltres ja estem d'acord amb aquesta proposta una mica era perquè també potser el públic present aquí pogués saber una mica també és que també s'hi havia Bé, una aquest, altra actuació eh? cas Crec jo no li que... puc especificar exactament en què consten les, en les obres en concret pugen 43.283 euros i en principi, eh, ja li dic, no li puc contestar si és el Parellam exactament, si se substitueix, el que sí que s'arringe la, la tanca exterior per la part que estàvem al Una qüestió més? No. Molt bé, doncs eh, procediríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta d'aprovació inicial de l'ordenança municipal del cementiri i policia mortuària. Senyor secretari. Antecedents. Atès que el municipi de Sallet no disposa d'una norma que reguli el règim i el govern del cementiri municipal com són els serveis generals, construccions funeraris, drets funeraris, inhumacions, exhumacions, trasllats, ornament, manteniment, netella, etc., és per aquest motiu l'Ajuntament de Senyent té la voluntat d'aprovar una ordenança que reguli el cementiri municipal i la policia mortuòria. Vist la gran d'ordenança municipal de cementiri i policia mortuòria, vist l'informe de secretaria, de conformitat amb el que el dispensa l'article 22.2d de la llei 7 barra 1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, on s'estableix que el ple té les atribucions d'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances, l'article 52.2d del decret legislatiu 2 2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el tercer reforç de la llei municipal de règim local de Catalunya l'article 50.3 del reglament d'organització i funcionament els articles 63 i següents del reglament d'obres i serveis d'aquest 179 barra 1995 de, 13 de juny, on s'estableix quin és el procediment per a la seva aprovació consistent en l'aprovació inicial informació pública i audiència per tot el que s'ha exposat a la Comissió Informativa d'Urbanisme i Territori, proposa el ple d'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment la proposta d'ordenança municipal de cementiri i policia mortòria que s'adjunta com a nets al present acord. Segon, sotmet el document a informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al butlletí oficial de la província, el diari oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrit a diària i a la tauleta d'anunci de la corporació pel termini de 30 dies per a la formulació de reclamacions i alegacions. Tercer, si un cop transcorregut aquest terminió no s'ha presentat al·legacions o reclamacions, l'acord d'aprovació inicial se s'estendrà elevat a definitiu sense necessitat d'adopció d'acord express. El reglament entrarà en vigor un cop que es publici el test íntegre en el bulletú oficial de la província i s'hagi transcorregut al termini de 15 dies hàbils prevista a l'article 65.2 de la llei 7-1985 del 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. No estan a ple decidirà en Alguna qüestió per part d'iniciativa? Senyor Nejosa... No, no, bueno, a més dir que, bueno, que aquest tema ja es va portar a l'anterior ple i que d'alguna manera tots els suggeriments, al meu pare ja es van consensuar a la comissió informativa que vam fer dir, uns passats. Per tant, nosaltres votarem favorablement. Moltes gràcies. Alguna intervenció per part del CUP? Sí, senyora Gabriel. Sí, bona nit a tothom en primer lloc um, afirmar que jo crec que sí que és veritat que mm. l ordenança està millorada és a dir, uh, tenia sentit deixar-la sobre de la taula perquè doncs, jo penso que doncs, avui ve a anar al plenari doncs, uh, amb unes aportacions interessants, um, no és veritat que s'hagin recollit totes però sí que és veritat que com a mínim al nostre entendre s'han recollit les més significatives per nosaltres es recull un punt que, que era essencial al nostre entendre, que era que la gent pogués triar ser enterrada a terra, això queda recollit, haurà de ser enterrada a terra doncs, amb, amb, amb el que la legalitat marqui, però en qualsevol cas eh, les persones podran tenir l'opció de ser enterrades a terra si si ho desitgen per això bueno, per nosaltres era un punt important i també entenem doncs, que és important com queda redactat l'article 14 que diu que es respectaran els drets adquirits de les persones que tinguin el títol a perpetuïtat, que també era un tema doncs, que inquietava sobretot a persones doncs, que disposaven d'un títol de propietat i que tenien la sensació que potser no els hi servia de res i havent s'ha recollit aquestes qüestions ja dic el nostre entendre essencials també votarem a favor Moltes gràcies senyor Manuel Benz Bona nit. Per part nostra també felicitats de la millora d'aquest reglament d'aquest i incidim a l'article 14 de que recolleixen els drets a perpetuïtat de tota la gent que ja ho tenia adquirint. No? Que tinguin clar que és a perpetuïtat mentre estan en vida no? que és en el moment que, que aquests senyors doncs, passin, morin, doncs els ara des, simplement tornarà a tenir 50 anys. I que també he quedi clar que 50 anys és el màxim que permet la llei, que jo no sé si ha clar, no? Però, bueno, s'ha millorat molt i estic, no estem contents. El que sí si ara li volem demanar al senyor alcalde i a l'equip de govern és que ja no tenim cap impediment per tirar endavant alternatòria. I el que volem exigir és que estirin davant, perquè és bastant trist que des de sa tinguin que anava al Sarè, que tinguin que anar amb a qualsevol altra població del costat, no? Tenim aprovat això, nosaltres aprovarem, suposo que aprovarem. No tenim més impediments, no tenim més excuses. Per favor, fem el tenatori que és una urgència. Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana. Sí, bona nit a tothom. Uh, bé és cert que en la comissió informativa que es va celebrar aquest dilluns passat es van recollir moltes de les, de les, dels pregs que havien fet doncs, diversos grups de l'oposició entre els quals doncs, també eh, hi figurava Esquerra Republicana. Uh, S'ha recollit el que ha dit la regidora de la CUP que deia dels enterraments a terra, uh, també els drets de a perpetuïtat que en van parlar també doncs, els tres, uh, tant la CUP com com el PCC com esquerra republicana també van parlar de diverses i variades i moltes qüestions eh, esquerra de les qüestions que van parlar esquerra doncs s'ha recollit única i exclusivament les que els altres grups doncs no van subscriure però sí que eren iguals per tant el eh, les úniques millores que s'han fet són les que van presentar els altres grups que no eren Esquerra Republicana. Nosaltres pensem que aquesta ordenança deixa molt que desitjar, és una ordenança molt genèrica que s'hi ha afegit algun puntet d'aquests eh, perquè hm, vàrem qüestionar-lo i pensem que s'hagués pogut aprofundir i treballar molt més. Ja vam dir nosaltres que no calia que la portéssim a aprovació al ple d'abril, sinó que el que hem de posar-hi és aquest plus de fer les coses molt millorades i molt més ben fetes, perquè tots ens ho mereixem, i quan parlo de tots ens ho mereixem vull dir sellent i per tant, doncs, com que el que nosaltres vam posar damunt de la taula no s'ha recollit, nosaltres no podrem votar a favor d'aquesta ordenança que pensem que es podria millorar moltíssim més perquè hi falten moltes altres coses però bé, s'ha fet de presa i corrents i ja no, no entrarem a debatre els punts que nosaltres vam posar sobre la taula no ho farem més eh, Nosaltres ens abstindrem perquè la nostra voluntat no seria pas doncs de dir, votem en contra, ens abstindrem justament perquè no s'ha recollit el que esquerre va posar damunt de la taula. i sí que nosaltres voldríem parlar del tema i ja que parlem d'això de, de doncs, del tema del tenatori, mm, perquè veiem que el mes de gener a molt, a molt estirar havia devastat, hi ha ja el tenatori, doncs inaugurat i estem a mes d'abril. Uh, i aquest tenatori doncs, veiem que no, no, tira, no tira endavant o hem, hem fet intervencions en diversos, en diversos plens sempre que se'ns ha dit que sí, que bé, que ja ho farem que, que ara falta això, ara falta allò, ara falta allò altre però veiem que això no avança, que no s'ha no atorgat cap llicència d'obra que no hi ha prou interès i sembla ser doncs, que bé, com que ja tothom està ja estem molt contents de poder anar a Balsareny perquè ho tenim molt més a prop que Manresa, no n'hi ha prou el tenatori que nosaltres vam proposar aquí a Sallent era el millor tenatori dels pobles de la comarca era el primer després del de Balsareny ens ha passat al davant el de Navàs que anava darrere de Sallent ens ha passat davant el de Súria que ja en tenen dos i ens passarà al davant també el tenatori d'Artés que a finals de legislatura estaven a les Beceroles i ja estan a punt de construir-lo jo sí que el grup d'Esquerra Republicana fem el PREC sisplau, eh, és un servei bàsic actualment pel municipi de Sallent aquest tanatori encara que tinguem la possibilitat d'anar al Cereny que està molt bé, que ha sigut una millora molt bona per a nosaltres, que no hem d'anar a Manresa però ens estem quedant altra vegada a darrere dels pobles de la comarca quan nosaltres ja hi estàvem al davant demanem sisplau a veure que empenteu aquest servei bàsic gràcies bé, gràcies senyor Soldoni Bé, bona nit a tothom. Primer tot, des de Convergència i Unió sí que considerem que, que l'ordenança ha estat millorada amb, amb aquest mes que hi ha hagut amb les aportacions de l'última comissió informativa i creiem doncs, que en aquest moment sí que hi ha una, una bona ordenança. Per poder, per poder tirar endavant tot el que això representa, entre, entre ells la construcció del tenatori, que com vostè molt bé sap, també l'ordenança aquesta havia de ser prèvia al, a la concessió que van fer. Per tant, diguem la, no és una cosa per manca d'interès, no és una cosa que ens hagi passat tothom al davant i que una cosa que no haguem volgut seguir tot plegat, sinó que ara ja tenim l'ordenança i ara ja es poden fer les coses uh, ben fetes. Vull dir, no és una cosa... Que, que no li haguem tingut interès i que no l'haguem volgut fer o que l'haguem deixat passar per desídia sinó que simplement les coses s'han de, de fer ben fetes i ara ja tenim l'ordenança 30 dies d'exposició pública i ja es podrà doncs, eh, tirar endavant tot el que ha de vindre al darrere d'això segurament si aquesta ordenança l'haguessin tingut doncs, fa molt de temps eh, ara també estem doncs, en una altra situació i vostè encara diu que, que, no, que encara és millorable que encara es podria deixar sobre la taula doncs, eh, encara, encara ho aniríem allargant més Uh, creiem que en aquest moments hi ha una bona ordenança hi ha 30 disposició pública per si algú considera que hi pot fer encara alguna, alguna aportació i, uh, i, la i la tornaríem a estudiar aquests, aquest termini per poder-ho poder fer ja està. Gràcies, en tot cas el senyor secretari, un petit declariment referent al tema de la, dels drets de perpetuïtat el secretari Sí, només és un petit afegit del que molt bé ha comentat el senyor Manalbens a l'article 14 ja ha explicat que diu que respetarà els drets adquirits a les persones que tinguin el títol de la perpetuïtat i també ha explicat que després, quan en vida hi hagi alguna transmissió, doncs el nou titular del dret s'haurà d'adaptar a l'ordenança i això també queda recollit amb una disposició transitoria final que ja en tot cas, la, la passo I d'allí. Que totes les persones físiques i jurídiques amb drets preexistents debutament acreditats a l'entrada en vigor d'aquesta ordenança els seran reconeguts però aquells drets no seran reconeguts als nous titulars en cas de transmissió, els nous titulars s'han d'adaptar a aquesta ordenança. Ja està, gràcies. Gràcies. Alguna altra intervenció no, per part d'Esquerra Republicana? Sí, sí gràcies. Sí, senyora Cortés. Sí, a veure, cert és que ha estat millorat la de l'ordenança, ja ho hem dit abans nosaltres, i, però el senyor Saldoni ha dit que ara que ja tenim l'ordenança ara ja podem anar pel tenatori a veure, no és que ara que ja tenim l'ordenança ja podem anar pel tenatori sinó que els tràmits del tenatori s'havien d'iniciar i s'havien de tirar endavant i mentrestant es feia l'ordenança sí que s'ha de tenir una ordenança evidentment que sí i sí que s'ha de tenir una ordenança justament per la gestió del cementiri del tenatori, del tenatori no, però del cementiri sí per poder redonar a gestió amb una empresa, això evidentment que sí però eh, això no treu de que aquests tràmis eh, eh, l'ordenança es pugui anar fent mentre es va tramitant eh, l'obra del, del tanatori L'he de recordar-li que des del mes de juliol es podia haver començat a treballar sobre aquest tema i que agost, setembre, agost no, setembre, octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març, estem al mes d'abril, han passat vuit mesos, vull dir que s'hagués pogut fer l'ordenança, s'haguéssim pogut iniciar els, els, els tràmits de, de l'obra d'alternatori, vull dir que ningú es pensi, sisplau, que no s'ha fet alternatori perquè no hi havia ordenança Amb això no hi estem gens d'acord perquè vostè per molt que vulgui defensar ara eh, no és veritat gràcies Senyor Saldani. Bueno, vostè dirà que no és veritat, però el fet és que si no hi ha l'ordenança no es poden fer les coses tal com, com s'haurien de fer, que en aquest cas, diguem-ne, la concessió s'ha fet també amb anterioritat i eh, hi hauria d'haver hagut l'ordenança per fer correctament aquesta, aquesta concessió i que en aquest moments doncs, ja hi ha la concessió, ja hi ha l'ordenança, si, si tot va com, com es preveu, i, eh, i es podrà doncs, començar, començar tot plegat. I no, i no em digui des del setembre del, del 2007 perquè jo li diria que això és diguem des del novembre del 2006 que ja, ja s'hi hauria pogut fer i si diguem que haguéssim fet les coses amb l'ordre que tocava però bé, no, no hi donaré més voltes sinó que jo crec que els passos són els correctes i que la, la cosa està, està ben enfocada perquè ben aviat doncs, puguem tindre eh, tots els serveis funeraris que fan falta al nostre municipi Moltes gràcies Gràcies eh sense gaire més que intervenció, procedirem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions. Es queda aprovat per 9 vots a favor, eh cap en contra i 4 abstencions de Republicana de Catalunya. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és moció per al reconeixement com a fill predilecte de la vila al Sr. Joan Pujolies. Sr. Secretari, Antecedents El 30 de juliol de 1998 neix a Sallet Barcelona, Catalunya el pedagog libertari militant anarcosindicalista Joan Puig Elias fill d'una família republicana va estudiar magisteri a Barcelona i va esdevenir mestre influenciat pel racionalisme pedagògic de Francesc Ferrer i Guàrdia i la seva escola moderna Puig Elias es considerava i va ser considerat el continuador per l'excel·lència de la pedagogia Ferrer i Guàrdia Joan Puig Elias començà a estudiar a l'escola normal als 15 anys. Va impartir docència i més tard va participar i va ser director de l'Escola Natura de Barcelona, coneguda com la Farigola, 1918, sostinguda pel sindicat Fabril i Tèxtil i va crear l'Escola Natura al barri del Clot, un centre escolar llibertari, amb la seva colònia escolar i la seva revista juvenil Floreal, que s'obrirà en la dictadura de Primo de Ribera. De caràcter i plantejaments idealistes i de personalitat afectuosa i sentimental, en la seva pràctica pedagògica la va aplicar aquests. Va ser militant de la CNT des del 1916 i el 1932 va ser elegit president de la secció de mestres del Sindicat Intelectuals i Professionals Liberals de la CNT. Participar com a delegat d'aquest sindicat en el Congrés de Saragossa de 1936. En el catàleg de la Guerra Civil, fou president del CENU. A l'octubre de 1936, ocupà la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. En 1938, en la segona participació de la CNT en el govern de la República, va formar part de l'equip de ministre Segundo Blanco, en qualitat de tot secretari d'instrucció pública. Per estrany que pugui resultar, Puig no ha publicat cap tipus de balanç o memòries en la seva gestió al Senu, però qual cosa bona part dels seus plantejaments en el comitè ens arriben a través dels seus oliógrafs. En 1931, amb la proclamació de la República, l'escola es desenvoluparà encara més. Puig i van participar també en el moviment sindical, presidint l'atenció de mestres del Sindicat de Professions Liberals de Barcelona i va prendre part en els congressos de la CNT, tot defensant l'orientació comunista i llibertària, que servirà de base a les col·lectivitats socialitzades durant la Revolució. Durant la Gràcia Civil, a més de participar en la Comissió de Cultura del Consell de Ministres de Barcelona, es va encarregar de la col·laboració de l'ensenyament en el sí del comitè de l'Escola Nova Unificada, Senu, i va ser nomenat a l'abril de 1938 tot secretari de la d'Instrucció Pública de Blanco El Seno, comitè de l'Escola Unificada posteriorment denominat Consell de l'Escola Unificada fou una institució creada el 27 de juliol de 1936 amb la finalitat de crear una escola nova gratuïta, laica i en coeducació i en la llengua catalana que es proposava coordinar els serveis d'ensenyament de l'estat espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. El president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companxi Ventura Gasol, en la seva qualitat de conseller de Cultura es va ensignar la Constitució. Sota la presidència del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, estava constituït per quatre representants del Sindicat de Professions Liberals de la CNT, d'un dels quals Joan Puigcelia i altres quatre persones nominades per la Generalitat en representació de la de la Generalitat en la Universitat Autònoma de la Universitat Industrial i de les Belles Arts. El CEU elaborà en els dos primers mesos de funcionament una nova estructura educativa, que per a molts autors es tracta de l'única alternativa revolucionària d'ensenyament a l'Estat espanyol. Una de les seves realitzacions fou el Pla General, que tenia, com a principis bàsics 1. Educació per a tothom i en condicions d'igualtat, però amb llibertat perquè cada nen o nena desenvolupés les seves facultats i interessos. 2. Facultats determinaven les possibilitats de cada una o un. La riquesa deixava de ser un condicionant en el procés d'aprenentatge. 3. El sistema de cotió com a cos unificat amb la suficient coordinació entre tots els nivells d'ensenyament per tal de que tot el sistema educatiu fos una obra única. El Pla afirmava, aspirem a crear una nova escola nova en el que el foc de la llibertat i el pobresc no s'apagui no mai. Un ensenyament que sàpiga ofegar en l'ànima de l'infant els intints atàvics d'odi i de la lluita i que encerti a despertar aquelles inclinacions que predisposen a la fraternitat i a l'amor entre els homes. D'altres realitzacions foren l'establiment de cursos de cultura general per a treballadors, amb participació de professors universitaris i matrícula oberta. Un pla general contra l'analfabetisme amb classes als sindicats, cooperatives, hospitals, campanyes a les ràdios, els sindicats i els ajuntaments per fomentar la lectura i ensenyar a llegir i escriure els analfabets de les fàbriques, els tallers, el camp. Puig Elías, en la seva condició de president del Senu, es va implicar directament i, de fet, va implicar la CNT i el Senu en les colònies infantils per als nens refugiats a Figueres, Olot, Banyoles... En la victòria, de Franco va haver de deixat de Xiliar se a França, on va ser internat en diversos camps de concentració, però va poder participar en la resistència contra els nazis en el batalló Libertat entre 1942 i 1944. El 1946 va ser secretari d'organització del Comitè Nacional del Moviment Libertari en la Cili, I uns anys després es va integrar en el CNT de la Xili i va ser nomenat secretari de Cultura i Propaganda en 1947. Al 1952 es va instal·lar a Porto Alegre, Brasil i va prendre part en la societat espanyola de su cor, mutus contra la repressió franquista va col·laborar a la revista Horizontes, 1937 i és autor de diversos llibres com ara Discursos i Conferències 1936, Origen de la Fiesta de Navidad 1938 El hombre, el medio, la societat, o los factores determinantes de la conducta de l'individuo 1970 Malalt, Joan Puigelías va morir el 5 de setembre de 1972 a Porto Alegre, Brasil Seguint l'esperit de la llei de creació del memorial democràtic que el dia 24 del 10 del 2007 el Parlament de Catalunya va aprovar i atès que ens trobem en un moment clau de reforma educativa i del canvi social del nostre país en el que la transformació demogràfica i la necessitat d'implementar formes decidides d'autogovern per una societat més lliure i solidària tenen com a requisit la millora de l'educació e popular. Atesos els antecedents biogràfics, les qualitats humanes i la seva trajectòria en favor de l'ensenyament i la cultura, en favor dels infants i de la classe treballadora i dels valors inspirats en la llibertat i el progrés que varen marcar el seu temps i que concorren a l'ensegentí Joan Puigelías, atès que el Reglament Municipal d'Honors i Distincions de la Vila de Sallent té per objecte la regulació dels honors i distincions a concedir pel l'executiu Ajuntament de la Vila de Sallent encaminats a premiar especials mereixements, qualitats i circumstàncies excepcionals que concorrin els guardonats. per tot l'exposat es proposa el ple d'adopció dels següents acords primer, aprovar l'inici de l'expedient de concessió de la distinció a títol pòstum de fill predilecte de la Vila Seixent al senyor Joan Puig Elias segon, nomenar instructor de l'expedient el regidor senyor David Saldoni de Tena i secretari de l'expedient la senyora Maria Teresa Soleil Vilalta Tercer, demanar a les entitats salientines, de la Comunitat Educativa Salientina, a la Fundació Ferrer i Guàrdia, les universitats catalanes i el moviment de renovació pedagògica el suport a aquesta moció. Quart, notificar a la família del senyor Puigselia i als sindicats CNT aquest acord. No és això, el ple decidit d'un superior criteri. Senyor Soldoni. Bé, en, aquesta, en aquest punt el que portem a aprovació és iniciar l'expedient de reconeixement de, de fill predilecte del municipi de Sallent el senyor Joan Puigelies, que com s'ha llegit bastament en aquest, en aquest dictamen, doncs, va tenir una llarga, una llarga trajectòria com a president del Senu, de, dintre del moviment sindical, com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona, com a, desenvolup, com a desenvolupament d'un nou model escolar, de la igualtat i la, i la llibertat, i per tot el seguit de coses que s'han explicat en, aquest, en aquesta moció. Per tant, eh, proposem que, que el ple de Sallent doncs, es pronunci amb, amb la intenció d'arribar després del, del procés corresponent a poder nomenar fill de la vila de Sallent a una persona que va fer una tasca tan, tan important com aquesta. Gràcies. Alguna intervenció? Senyor Hinojosa. Sí. Bé, la, nostra, la meva intervenció és que nosaltres a aquest punt votarem favorablement el tema de, de reconèixer com a fill predirecte de la vila el senyentí Joan Puigelías malgrat que en un altre punt quan parlem de posar noms a, a carrers o a edificis nosaltres creiem que s'ha d'utilitzar un altre procediment o un altre procés és cert que això o sigui, jo tinc aquí de la Fundació Ferrer i Guàrdia l'ideari del moviment laic i progressista on es parla entre els títols que hi ha en aquest, en aquest petit quadern origen de la laicitat, que és la laicitat. Lliure i exemple, conceptes dir, de la laxicitat, antidogmatisme, tolerància enfront a la neutralitat, racionalisme, el dret a la diferència, pluralisme, els drets humans, fonamentació dels drets humans, humanisme, llibertat, igualtat, condició de ciutadania, drets col·lectius, drets, drets individuals, lluita pel canvi social la ciutadania com a, com a protagonista, reivindicar la política, la democràcia participativa, la crítica al poder, ampliar el control de, democràtic, etc. etc. Podríeu veure molts títols. Crec que el procediment, crec que la idea és bona, crec que, que nosaltres aprovarem això, el, el lo de fill predilecte, però ens hauria agradat també, per això de, després tenim una esmena a la següent, a la següent punt, que això no hagués estat simplement tancat aquesta explicació no hagués estat tancat simplement el ple, el plenari municipal. Bé, perquè d'alguna manera aquestes persones doncs, sempre previ una xerrada o, amb la gent més, que més coneixement senses d'aquests temes, eh, haver fet una xerrada pública i haver explicat més àmpliament eh, qui era aquesta persona i no, primer aprovar i després fem poca cosa més o sigui, jo crec que s'hauria d'haver d'haver dit fos, abans de venir al ple, prèviament s'hauria de difós dit qui era aquesta persona perquè la, la ciutadania tingués més coneixement de la nostra decisió al ple no obstant, això l'aprovarem i pensem doncs, que, que, bueno, que malgrat que també tindrem de plantejar hi ha altres temes i altres noms que també ens haurem de plantejar, que fem si posem carrers o no, i que també es van fer diversos actes explicatius de sanyeins que creiem que també en algun moment tindrem de prendre una decisió. Bueno, aprovarem això i de, de l'altre punt que és quan parlem de carrer de carrer de la, del nom de, la, de l' de l'antiga biblioteca, nosaltres hem fet una esmena perquè pensem que prèviament aprovar el nom s'hauria de, de buscar un altre procés. Moltes gràcies. Alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Ana Gabriel. Sí, de fet, eh, fa ja una mica més d'un any el professor de Ciències de l'Educació de, de la Universitat Autònoma, eh, el senyor Solà, ja es va adreçar a l'Ajuntament eh, una mica sondejant quin seria el grau de suport del mateix Ajuntament amb iniciatives d'aquest tipus. En aquest moment el vaig atendre jo, suposo que doncs, que, que ha tornat, l'heu atès vosaltres i en aquest sentit, doncs, eh, contents de que, de que hagueu recollit la proposta i i a més a més doncs, contents de que Comerciència i Unió doncs, faci aquest reconeixement a una figura doncs, que reclamava i treballava pel comunisme llibertari, per l'escola laica i progressista i per tots els valors que, que ja s'han dit. En aquest sentit, per tant, doncs m'agradaria que, que el gest no quedés només en, en posar un nom a un equipament que en parlarem després, o en reconèixer-lo com a fill predilecte que hi estem d'acord, sinó que l'actual equip de govern justament es reconegués pel suport a aquesta escola laica i que l'equip de govern doncs, fes un... més esforços dels que està fent per donar suport a l'escola pública. Aquest crec que seria el millor reconeixement que se li podria fer amb el senyor Joan Puigelías. Senyor Manol Bins. No, bueno, només dic com eh, que és important que fem aquests reconeixements a, a, a gent especialment intel·ligent i dedicada, però que seria convenient també sapiguem com, com es fa això, no? Vull un instructor i diu, doncs, demanar suport avisar a la família, però voudríem sapiguer i jo crec que la ciutadania vols sapiguer a part de decidir amb un ple què és, el que es fa, que és el que es farà, mmm, perdonar la publicitat i la necessitat de que la gent sàbigui qui és aquest senyor i tots els altres senyors que han passat per aquest ple. Ja i evidentment donarem suport a aquesta moció Gràcies, per part d'Esquerra Republicana alguna intervenció? Sí, nosaltres només dic que votarem a favor d'aquest punt Casas, -se, senyor Manolens la tramitació de l'expedient l'informarà el senyor secretari Legeré el procediment de concessió o potser l'espai més important del reglament municipal per a la concessió d'honors i distincions. En el capítol tercer, que està regulat el procediment de concessió, diu l'article 11. Per a la seva concessió d'honors i distincions previstes en aquest reglament, serà necessària la instrucció de l'oportú expedient en el que s'agreditin els mèrits i circumstàncies de la persona o entitats a la qual es vol distingir. L'inici de l'expedient serà notificat a la persona o entitat interessada la qual podrà manifestar la seva renúncia a qualsevol moment anterior a l'adopció de l'acord del ple. La iniciativa de l'expedient podrà sorgir de l'alcaldia-presidència de proposició signada per tercera part dels regidors de la corporació com a mínim el substitut per escrit signada amb la mafima, el DNI, el dret, etcètera, com a mínim del 4% de residents en el municipi, segons l'últim cens aprovat oficialment, sempre que siguin major d'edat o proposta de deu entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats mitjançant certificats els acords de l'Assemblea que així ho acorde. En tots els la l'alcaldia de presidència serà l'òrgan competent per a ordenar la instrucció de l'expedient, així com pel nomenament de l'instructor que haurà de recaure sobre un regidor municipal i pel nomenament de secretari i secretària que serà un funcionari i funcionari de la corporació. L'instructor de ordenarà la pràctica de quantes proves i situacions condueixin a la precisió dels mèrits de la persona o entitat proposada, acabant aquell amb la corresponent proposta de resolució. L'expedient serà dictaminat per la Comissió en Fumet de Component i celebrarà per la seva resolució definitiva al ple. Gràcies. Senyor Saldoni. Uh, també, diguem-ne, lligant, lligant amb, el que, amb el que comentava el senyor secretari, <coughs> perdó, i, i d'acord amb el que deia el senyor Najosa que pot servir d'haver difós abans d'anar al plenari i tot plegat, dic que el, el procediment normal, el procediment és, uh, en aquest moment, diguem-ne, es comença l'expedient per reconeixement de fill predilecte i llavors aquí s'han de recollir tot un seguit d'aportacions de diversa gent com, es, com mostra el, el dictamen i és durant tot aquest moment aquest procés que, que, que al final s'ha d'acabar decidint si es fa o no es fa el nomenament de fill predilecte de la vila de Sallent i tornarà a ser un plenari on es decidirà eh, el fet de, de considerar-lo fill predilecte de la vila de Sallent i un cop fem eh, aquest, aquest retorn al ple, diguem-ne, serà allà també com podrem decidir, podrem eh, proposar la, la, la fórmula de poder de fer els actes de difusió i tot plegat. Eh, en referència al comentari que fa la senyora Gabriel de, de dir que Convergència i Unió s'inscrit volem caracteritzar almenys per una cosa és pel respecte i la, i la llibertat de pensament de tothom. I en aquest cas, eh, a Sallent, si hi ha hagut, si hi ha hagut una, una persona de la vàlua d'en Joan Puigelías que, que ha lluitat pels, pels ideals que, que ell tenia i que va treballar-hi doncs, una forma molt, molt constant i molt llarg al llarg de la seva, de la seva vida, doncs, eh, sobretot, sobretot mereix, mereix el nostre reconeixement i a nosaltres ens, hi, ens trobaran sempre a l'hora de reconèixer la gent la gent de Sallent pensin com pensin eh, sempre i quan defensin els drets humans i no, i no siguin actes eh, o pensaments fora del que, del que consideríem moralment eh, d'acord amb els drets humans Gràcies, alguna altra intervenció? Per part d'iniciativa? Per part de la senyora Gabriel? Per part del grup socialista? Per part d'Esquerra Republicana? No, procediríem a votació Vots a favor. Vots en contra, cap abstenció, queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta d'aprovació de la nomenació. Local, perdonem un moment, si us plau. Sí. Mm, voldria demanar com és que no se, no se sent el plep a la ràdio. Uh, a sí. de, abans d'iniciar-se el ple he parlat amb la tècnica de comunicació sí, hem i m'ha dit un problema que han saltat el, el... No no és que m'ha dit que ja funcionava, funcionava però no funciona. no ja intentem que que, que sigui, sí, funcionant. No, no, no, està funcionant a eh, la ràdio. abans de començar el ple la, la, la persona de comunicació sí, ha estat sí. a donar al repetidor i s'hau sí, sí. que no està funcionant actualment. En aquest iniciat, moment no. ja problem reiniciat uh -huh. i si s'ha pagat Òbviament no pot estar als dos puestos i per pujar de l'altre repetidor és una mica complicat Per tant, a la televisió segur que s'està veient Sí, clar, i... però hi ha molta gent la major part de la, la majoria de ciutadans de cellens, cellentins, no tenim a la televisió i, sí. i, i, i És que ja portem dos o tres plens que no se sent per la ràdio i això que voldria que quedés constància en acte, sisplau mm, que, perquè que no donem ja, ja, ja l'oportunitat ja als cellentins a tothom sí, sí. a poder escoltar el plep a la ràdio i ja no és la primera vegada bueno, Bona nit, que abans no he saludat a tothom en tot cas, aprofitant la benentesa del comentari de la ràdio també volem comunicar i anunciar que a partir del de, de dilluns eh, també se sentiran els plens per la web de Sallent Tens, hi ha dues opcions, de sentir-ho in situ o de descarregar-ho i sentir-ho tantes vegades com calgui és una novetat que m'he instat ara Sí, però pensem que hi ha molta gent gran que no, no sí, coneixen la web ni saben com fer-ho i sisplau ha aclarit, doncs, aclarit, aclarit que... el que ha passat i ha explicat que, que en principi abans de l'inici del ple quan s'ha detectat que no anava s'ha pujat a dalt el repetidor i deu haver tornat a saltar perquè s'ha rearmat i en aquests moments veiem que la tècnica de comunicació no hi és vol dir que millor ja ha tornat a pujar al veure que no es, això no li podem donar resposta però que el motiu que no se senti a la ràdio és aquest de tota manera he dit que als altres, pels altres mitjans sí que és accessible Bé, doncs, eh, passem al següent punt de l'hora del dia que és proposta d'aprovació de la nominació del Centre de Cultura Joan Puigelías a l'edifici de l'antiga biblioteca Sant Antoni Maria Claret. Avui seu de la Ràdio Cellent. Senyor secretari. Antecedents. L'antiga biblioteca, ubicada al passeig de la biblioteca, fou la primera biblioteca popular construïda a la província per la Mancomunitat de Catalunya i fou oberta al públic l'any 1918. El 1940 rebeu el nom de Sant Antoni Maria Claret. La Mancomunitat de Catalunya ha aconseguit dur a terme fins a l'any 1925 en què fou suprimida. Una aminable tasca en el camp d'educació i cultural, i especialment en el terreny bibliotecari, gràcies a la capacitat de lideratge d'Enric Prat de la Riba, el seu primer president i de les personalitats d'Eugeni d'Or, responsable del pla inicial i director des de 1915, al desembre de 1919, i de Jordi Rubio, el substituir sumant el seu càrrec de director de Biblioteca de Catalunya al de director de les Biblioteques Populars. L'interès de la Mancomunitat per a la implantació de les Biblioteques és demostrar un cop aprovat el projecte al maig de 1915, a la immediata convocatòria al mes de juliol del primer concurs entre els municipis per a la concessió de biblioteques. En la primera convocatòria es presentaren a concurs vuit poblacions, Berga, Manresa, Olot, Sabadell, Sitges, i Sacalp, Seixent i Valls. El resultat del concurs es recull en l'informe del Consell d'Investigació Pedagògica del 15 de desembre de 1915, on es posen les raons d'adjudicació i es justifiquen les decisions preses. Es desestimen unes, can unes candidatures per l'incompliment d'un tramit administratiu i pel que fa a la resta, consideren que totes són dignes i alguna d'elles fins i tot milloren en la seva oferta les condicions que exigia la moncomunitat. L'informe s'afegeix des del punt de vista moral, cal tenir en compte el vell esclat d'opinió entusiàstica produït a les ciutats d'Olot i Sabadell i també recorda l'interès de Sallent que s'ofereix a ingressar en la nova institució els fons procedents de la Biblioteca saientina en totes l'informe el reconeix l'amor desigui per la cultura i la lectura en el projecte aprovat per la Mancomunitat es recomanava que les biblioteques es construïssin als llocs voltants de la natura per poc que sigui possible serà que es presentin isolades voltades només d'àrees i velletació amb aquest criteri s'escolliren els emplaçaments de les cinc primeres edificades a l'època d'or, en passejos fora del nucli urbà, així ubicació al final d'un passeig en el cas de Sallent, Valls i Canet. Atès que amb el trasllat definitiu de la Biblioteca Sant Antoni Maria Claret a la Casa Torre Samat, l'edifici creat per acollir-la, resta orfe de denominació, tenim en compte que s'han degat un reconeixement com a fil predil·lecte de la vila a la persona al sallentí Joan Puigelías, pedagogi, libertari, militant anarcosindicalista, mestre director de l'Escola Natura de Barcelona, reconeguda com la Farigola, 1918, president de la CENU, comitè de l'Escola Unificada, posteriorment denominat Consell de l'Escola Unificada, que pregonitzava la creació d'una escola nova que es desitjava en contacte amb l'ambient a l'aire lliure al costat de la natura. Considerar, doncs, que l'antiga biblioteca, per la seva ubicació justament escollida per estar en contacte amb la natura, per tenir ben a prop les diferents escoles argentines, per haver estat un centre de cultura per a tots els vilatans i vilatanes i que avui acull Ràdio Seient i l'entitat Fotoclub creient que pot ser l'espai adient preadut el nom del seientí Joan Puigelías ja que podrien considerar que en tronca amb el seu ideari i també amb l'esperit que volia otorgar-li la mancomunitat en crear la biblioteca Per tot posat es proposa la prevenció del següent acord Primer, aprovar la denominació del centre cultural Joan Puigelías per a l'edifici que va acollir la biblioteca popular Sant Antoni Maria Claret ubicat al final del passeig i de la biblioteca per considerar que representa els valors i els ideals que varen significar el segentí i l'època en què aquesta fou creada i en la que va viure Joan Puigelías i va desenvolupar la seva tasca. No està això el president superior criteri. Senyor Saldani. Bé, en, aquesta, en aquest punt d'ordre del dia... Eh... Manifestat que hi, ha, que hi ha hagut una, una esmena presentada pel grup, grup d'iniciativa i que, i que ara, doncs, en, ara en parlarem però el que es proposa és que l'edifici aquell de, de l'antiga biblioteca al final del parc eh, rebi el nom de Joan Puigelías d'acord amb, amb el tarannà que s'ha explicat aquí en el, en el dictamen i que el seu espai dedicat en aquests moments a Ràdio Seller, a l'entitat fotoclub, que també és on els cursos de català i també doncs, hi ha vocació de que sigui una aula de, de formació diversa, en aquest cas s'està fent el català, però segurament en el, en el futur s'hi faran, faran més coses. Creiem que és un emplaçament, un emplaçament idoni per, per donar-li el nom de Joan Puigelías però ho deixem a consideració de, del plenari, d'acord també amb l'esmena que ha fet Iniciativa per Catalunya. Gràcia. Senyor sí. secretari, ja ens procedirà a llegir l'esmena d'addicció en tracte de l'adolescència que ha entrat per part del grup d'Iniciativa per Catalunya, el José Antonio Nojos Savera. Sí. El secretari. José Antonio Nojos Savera, com a rellidor en representació del grup d'Iniciativa de Catalunya Verd, Verde, la present esmena d'addicció es fonamenta en els següents motius. Primer que en el punt referent a la proposta d'aprovació de la denunciació del Centre de Cultura Joan Elias a l'edifici de l'antiga biblioteca Sant Antoni Mareclaret de Sallent, al ple que este, que s'ha de celebrar el dia 11 d'abril del 2008 a les 21 hores. Segon, per part del grup municipal d'iniciativa de Catalunya Verd vol esmenar aquest punt a fi i efecte que per sentit ètic, democràtic i laic, creiem que seria just que a l'hora de posar un nom a un edifici públic, equipament públic o carrer, per no fer unus partidistes de les decisions i propostes seria una forma de gestió correcta, a obrir un procés participatiu de la població i alhora elaborar un reglament per tal que les propostes que arribessin es realitzés un informe previ per part d'un consell de persones vinculades a la vida del poble, tant com historiadors, erúdits, gent de cultura o relacionats en l'àmbit participatius o en vincles a entitats del poble. És per tot el que s'esput s'ha exposat aquests motius que es proposen la següent esmena en atenció a l'exposat Proposa el ple d'aprovació la següent esmena d'edició Primer, que en la proposta d'aprovació de denominació del centre de cultura Joan Elías a l'edifici de l'antiga biblioteca Sant Antoni Maria Cadet de Sallet es posposar per un altre ple previ l'informe preceptiu elaborat per un consell Segon, que per tal de dur a terme qualsevol nom d'equipament públic edifici públic o carrer s'elabori en dos mesos a partir de la data d'aquest ple un reglament en el qual es doti en el seu articulat de la forma com presentar propostes fent un procés participatiu del poble en els suggeriments i tria de noms així com la creació d'un consell el qual seria l'encarregat de fer l'informe o l'expedient perceptiu cara a la decisió del plenari a l'hora de denominar tot el que conforma l'entallat públic d'edificis, equipaments, carrers, etc. Tercer que el procés d'elaboració de l'esmentar reglament hi participés un membre de cada grup polític a representació municipal. S'aixem 10 d'abril del 2008. José Antonio Hinojosa Vera, Grup d'Iniciativa Catalunya Verde. Alguna intervenció, senyor Hinojosa? Sí, l'esmena va una mica dirigida perquè d'alguna manera tot crec que, que partint de, des, de la, des dels partits polítics i inclús des de les religions, i des de diferents grups tothom té, de, té la necessitat de dignificar els seus morts tots tenim aquesta necessitat jo crec que hem d'acabar en l'Ajuntament de Seyent o d'alguna manera que hem de regular aquest tema, perquè ara sortiran aquests noms, evidentment jo seria favorable posar aquest nom a, a la biblioteca però crec que el que hem de fer és a partir de s'haurien de crear unes normatives per què? Vull dir perquè d'aquí a uns dies vindrà en funció de qui governa qui té el poder, en funció d'això farem una cosa o farem una altra. Vull dir, des d'aquest punt de vista, que podria ser més favorable jo a votar aquesta persona que no passa amb una altra, des de, des de la meva ideologia, però comprenc que a partir d'ara jo penso que s'ha de portar la, la, aquests temes d'una altra manera. Eh, quan l'anterior govern de Seyent, l'anterior equip de govern, ja es va plantejar de, per posar noms als carrers de fer un procés de participació ciutadana. Es va plantejar això. Crec que ja va iniciar una mica la idea. Quan hem posat el nom d'Agustín Rueda, la gent que s'hi van assistir al ple o van tenir coneixements sabeu que es va crear un gran enrenou. Es va crear un gran enrenou perquè, perquè hi havia un sector de la població que eren les entitats esportives que semblava que no s'estava d'acord o d'alguna manera així ens deia jo no vaig consultar les, amb les entitats esportives per tant això mm, s'ha de regular jo crec que s'ha de fer inclús dintre del que és l'esperit like, que ja parla de democràcia participativa que parla de crítica al poder també seria accertat des del meu punt de vista que aquestes coses d'alguna manera també necessitem com a mínim explicacions l'aportació la, la, dels historiadors aportacions de la ciutadania i buscar una mica aquest consens de que tothom voldrà posar noms encara que moltes vegades els que estem a l'equip de govern o estem a l'Ajuntament no ens agradi per això aquest, aquest tema anirà sortint Però clar des de cada grup podem aportar quantitat de noms aquí. llavors, clar si està en funció si els noms que posem a sa o als edificis està sempre en funció dels partits polítics sense prèvia consulta a la ciutadania, a mi em sembla que això no és correcte. Jo crec que aquests temes, com a mínim, s'han d'utilitzar uns processos que, com a mínim, també participin altra gent. Ho dic perquè això o sigui, ja es va iniciant a l'anterior govern ja s'han creat moltes polèmiques per qüestió del nom o sigui, si la plaça del Pare Claret ha de ser la plaça dels arbres clar, venim d'un passat que els noms es posaven en sintonia als capritxis d'aquells que tenien el poder és cert que, que hem de remunerar i hem de els nostres avantpassats. però jo crec que és cert que també això s'ha de regular en alguna normativa per tant nosaltres Eh, estem per, a, per la proposta que fa l'esmena de deixar sobre la taula aquest tema i mirar de tornar a pla més de que vingui la gent que ens puguin explicar més a la ciutadania el per què, per què? perquè aquests noms sempre perduren durant tota la vida no sé què canvien tant les coses que al final els traiem i posem uns altres millor que no sigui així Gràcies per part de la CUP senyora Ana Gabriel Aviam, diferents qüestions uh, la primera, per tal de poder promoure la participació ja interna dels diferents grups municipals com a mínim nosaltres no només, no només defensem la participació a nivell programari sinó que intentem donc, ser una candidatura participativa i això ho ens ha arribat avui uh, a quarts d'onze del matí i hem hagut de córrer a improvisar una reunió avui mateix per tal de que tots els membres poguessin participar en la decisió que avui prenem aquí per tant uh, agrairíem també doncs que en prou de la participació Uh, algunes qüestions com a mínim que porten aquest títol doncs, uh, poguessin ser entregades als ús municipals abans. Un cop dit això, um, clar d'entrada hi ha diferents arguments que, que no acabo d'entendre la lògica que tenen, perquè diu que aquest punt s'esmena uh, per sentit ètic, democràtic i laic i no acabo d'entendre uh, què hi té a veure aquí la laïcitaitat, per exemple, no? en la proposta concreta que feu. A part d'això, també podríem comentar doncs, que està bé que aquesta qüestió, per exemple, doncs, abans de ser portada al ple, pugui ser debatuda amb la ciutadania, però ho posem en límit, és a dir, tots els punts que portem al plenari prèviament podrien ser debatuts amb la ciutadania. I quantes vegades podrien ser debatuts? Doncs, fins a arribar a un nivell de consens. I el nivell de consens, eh, per més que intentem fer consells i reglaments, no sé si afortunadament o no però no existeix, és dir per més que ara creem un consell que desplegui un reglament que digui de quina manera s'han de posar els noms als carrers no desapareixeran les diferents sensibilitats en relació als diferents noms que volem homenatjar probablement hi haurà grups municipals que defensaran un tipus de noms i uns altres, uns altres i el reglament tampoc evitarà aquesta qüestió de fons si és que aquest és el calat de fons d'aquesta esmena que presenteu jo penso que el ple és un òrgan que té una representativitat i suposo que doncs que les persones que estem aquí, estem aquí conscients que ens avalen uns vots i per tant és un espai de participació, no és l'espai més ampli de participació, però és veritat que n'és un. Nosaltres, com molt bé deia el company, és veritat que vam fer un procés de participació ciutadana per posar noms a uns carrers en un moment en què convenia dotar de noms a molts carrers que s'havien anat acumulant i que convenia a efectes de cadastre dotar-los de noms. En aquell moment sí que vam fer un procés de participació. En aquest moment, com a mínim que nosaltres sapiguem, no hi ha carrers pendents de posar-hi noms, Ah, i ens sembla doncs, que aquest pot ser un dels noms que quedi, per dir-ho així, a la reserva per quan hi hagi carrers disponibles. En el moment en què hi hagi un desplegament urbanístic que requereixi posar noms a diversos carrers estem d'acord en que una bona fórmula pot ser un procés de participació. Ah, a més a més, penso també que tant aquest nom com el que després parlarem del Guillem Agulló ja són noms que venen avalats per un teixit de gent. És a dir, a darrere de Pujalies, hi ha la Universitat, hi ha la Fundació Ferrer i hi ha el moviment llibertari, hi ha diferent gent que demanen que aquest nom sigui reconegut. Això també és participació ciutadana. Darrere del nom de Guillem Agulló hi ha moltes persones que volen rememorar el seu nom. Això també és participació ciutadana. La participació ciutadana és un tema que, que a vegades doncs, tothom ens atrevim a parlar-ne i és un tema complex com tots, i és un tema doncs, que requereix de rigor com tots i per tant no tot s'arregla a cop de reglament i no tot s'arregla en participació o com a mínim les sensibilitats diferents no desapareixen a cop de reglament nosaltres doncs, no votarem a favor de l'urgència d'aquesta esmena perquè penso que, que, que ella mateixa i amb tot el respecte ho dic queda desvirtuada i, i si no ens creiem el plenari i no ens creiem la representativitat doncs inventem un sistema alternatiu en el qual en els companys de la CUP segurament hi trobareu suport, però de moment estem en el joc en el que estem, el plenari és un espai de representació i penso que tampoc fem cap favor a la ciutadania fent veure que el ple no pot prendre decisions de forma permanent perquè al final qüestionarem la mateixa institució i a partir d'aquí doncs ja no sé quin seria el següent pas Gràcies per parlar d'un de... grup socialista senyor Manolvin no, farem la ronda i després donarem un altre torn de paraules. Senyor Manuel Vins. Bueno, des del grup socialista el que poder pensem, potser no cal un consell, però sí que caldria no arribar a un consell, però un reglament on ens tinguéssim unes certes prioritats de com amb el nom dels carrers, perquè els hi posem, Uh, quin sentit té posar aquest nom o un altre perquè la gent ho sàpiga no? jo crec que la gent ha que sàpiga doncs, per què posem el nom de Guillem Agulló que per mi em sembla perfecte o el nom del senyor Lías que també em semblaria perfecte doncs, quins són els criteris que fa que posem un nom o no posem un altre nom no cal arribar a un consell però sí que els criteris per al qual aquest plenari o aquest ajuntament posa uns noms a equipaments, a carrers, a places i allà on calgue. I per això pensem que donar suport a aquesta moció simplement perquè seria el moment i el camí per arribar a saber si es pot tenir o no s'han de tenir criteris per posar noms a coses, carrers, equipaments, etc. Gràcies, alguna intervenció de l'Esquerra Republicana. Sí, gràcies, li deixo la paraula al senyor Andorra. Sr. Andorra. Sí, gràcies. Bona nit. Eh? Bé, aquí el que realment estem debatent en aquest punt és eh, doncs això donar el nom d'una persona, del senyor Puig i Elias, eh, en un edifici que és del municipi. I en aquest punt, eh, concretament, el grup d'Esquerra Republicana estarem a favor. Llavors, respecte a l'altre punt, que faria referència a, a l'Esmena, que ha presentat el grup d'iniciativa, doncs entenem que és un punt que ens, eh, podem estar més o menys d'acord, però entenem que potser ara no és el moment. No? Entenem que és una proposta que pot eh, plantejar-se més endavant i que segurament es podria trobar alguna forma senzilla, no complicar-nos massa, perquè com ja s'ha exposat, entenem que mai s'arribaria a un consens i segurament eh, hauríem de ser capaços de trobar una fórmula això simple i que ens permeti d'alguna forma tenir una sèrie d'arguments per presentar els noms eh, a, a possibles eh, carrers, a possibles edificis, no? Ja que ara en aquest moment estem plantejant el nom de, de l'antiga biblioteca eh, també estàvem pensant en el fet de que el passeig de la biblioteca també fa referència a la biblioteca potser seria un lloc que també es podria proposar un altre nom, no? I bé, en definitiva és això, per una banda estaríem d'acord amb, amb la proposta que fa l'equip de govern de, per l'edifici i per una altra banda doncs, eh, referent a l'esmena doncs, no la compartim i per tant no, no la votaríem a favor Senyor Saldani Bé, eh, per part de Convergència i Unió també considerem eh, diverses coses primera que en aquest, en aquest cas diguem, és, és bo diguem, el fet de, que hi hagi dic, tot un seguit un seguit de motius com és el cas d'tar de, de, de començar el procés de ser fill predilecte de la Vila de Sallent amb tot el, amb tot el següent eh, dictamen que hi ha per tal de donar nom en aquest espai eh, pel senyor Joan Puigjalies i, i creiem diguem-ne que que és bo poder-ho fer en aquest acte d'avui en, en el plenari d'avui perquè doncs, eh, els terminis eh, partir endavant doncs, el el reconeixement doncs, començarien a partir d'avui i llavors també en el mes de maig està prevista tot un seguit d'actes que venen a través de, de la universitat per poder doncs, fer el reconeixement amb aquesta, amb aquesta persona. Per tant, no nosaltres considerem que seria, que seria bo poder-ho poder tirar endavant avui. En referència a l'esmena del, del grup d'iniciativa per Catalunya eh, també doncs, eh, compartim amb gran part el que, el que han comentat la senyora Gabriel i el senyor Andorrà i també doncs però també que creiem doncs, que, que potser sí que seria bo que en algun moment ens plantegem un, un sistema per, perquè el plenari ja, ja és un lloc de representació i ja hi ha les majories, que, les majories que hi ha però, però segurament sí que seria bo, això com en molts altres temes, diguem-ne que estés endavant per unanimitat, i que diguem-ne una qüestió com és uh, posar nom en un edifici o posar nom en un carrer, seria bo que fos, uh, que fos per unanimitat, i probablement um, amb el que comentava el senyor, el senyor Andorra, doncs, seria bo doncs, que ens parléssim si amb una junta de portaveus, o amb algun sistema una miqueta més senzill, diguem-ne, no, no tan carregós, com a haver de crear un consell amb tot el reglament que requereix i tot plegat, es pot decidir en aquesta Junta de portau el sistema per, per poder escollir els, els noms o, o el, les nomenclatures de carrers. Però en aquest, en aquest cas nosaltres eh, també defensarem doncs, de, de tirar endavant amb el, amb el dictamen i que, que l'esmena aquesta, doncs, eh, demanaríem que fos, que fos retirada, per poder-ho poder fer-se en cas un altre moment d'una forma diferent de decidir com ho, com ho podem fer. Gràcies, senyor Noljosa. Aviam, jo, jo crec que les menes si voleu retirar la retira doncs consti que hem presentat aquesta mena amb aquesta idea de fer com a mínim una forma de reglament que, o una normativa a l'hora de posar els noms que busqui la, la unanimitat del poble i que com a mínim es dongui informació prèvia abans de decidir el pla. és evident que l'esmena s'ha presentat eh, aquest dematí però també és evident que per fer un, una unanimitat d'aquest tema aquest tema hauria d'haver estat sobre la taula molt, molt més abans molt, jo crec que molt més abans perquè aquest tema es va posar a la taula la, a la comissió informativa que va ser dilluns per tant també va ser precipitada la proposta i per tant l'esmena també ha sigut més retrasada en funció de que aquesta proposta abans de venir a la comissió informativa, molt més avant, s'hauria de de donar coneixement a tots els residors i les regidores això és el que jo penso, per tant és una cosa que es fa certament bastant precipitada, bastant precipitada que no crec que, aviam, que jo crec que s'ho podia haver fet abans, no tanta precipitació i que inclús podien haver vingut de la universitat abans de portar aquest tema al ple i haver fet una xerrada sobre tot el tema d'aquesta aquest, persona abans d'aprovar-ho i hauria estat un procediment a mi em sembla més correcte és cert que altres persones pesen diferent però a mi em sembla que haver sigut molt més correcte tal com s'han fet amb altres actes que s'han fet de la memòria històrica que s'ha explicat molt bé a tota la gent que ha volgut venir i s'ha fet una il·lustració de qui era i han estat algunes d'aquestes persones que han vingut, que ja són bastant grans. Per tant, a mi em sembla que aquest procediment ha sigut molt precipitat. I per tant, quan parlem de la, de la, de, del tema laic, precisament la laïcitat per nosaltres està molt en tema del que és el republicanisme i la participació i, i, i no decisions que a vegades es prenen en funció de quins òrgans de poder jo crec que, que d'alguna manera eh, amb la intervenció de la ciutadania i, i ampliar al màxim de del que es pugui que ja sabem que no és perfecta, perquè aquesta cultura de la participació està bastant reduïda però jo crec que això seria bo i bé, vull dir que res més per aquest punt nosaltres entenem que això és un tema que que el, si el reglament pot o no, pot o no buscar la unanimitat no ho sabem, però creiem que sí que s'ha de regular una mica, com a mínim s'ha buscar processos que donguin més coneixement a la ciutadania abans de prendre una decisió i res més, no volia de res més. Gràcies una altra intervenció senyora Gabriel si sí, un petit matís en, en resposta al company Manel Bens, eh, quan ell plantejava quins criteris eh, seguim o quins arguments avalen doncs, cadascuna de les propostes, doncs el criteri de cadascun dels grups municipals i els arguments que cadascú de nosaltres desplegui al voltant d'una figura o, o una altra i insisteixo, eh, em sembla bé, eh, si amb una junta de portenveus aprofundim en aquesta qüestió, però la idea de fons que jo vull transmetre és que els reglaments no comporten consens eh, obligatòriament. Els reglaments poden estipular una forma de funcionar, però a partir d'aquí mantindrem discrepàncies sanes, a més a més, penso, entre nosaltres, probablement al voltant d'algunes qüestions. Però, en qualsevol cas, els arguments dels grups polítics municipals són uns, argumen, són uns arguments, és un criteri i insisteixo que això és un òrgan de representativitat i fa gràcia que sigui la CUP la que estigui aquí defensant el poder de les institucions i la vàlula de la representativitat del ple que em sembla que, que és important i la unanimitat seria bona en relació als noms de carrers o d'equipaments i la unanimitat segurament seria bona en tot, però si aquí hi ha diferents grups polítics és perquè la unanimitat en tot no existeix i vivim en el món en el què vivim i en això ens hem de moure i hem d'aprendre a conviure amb les diferències i per tant els reglaments no resoldrien la unanimitat ni en els noms dels que ni en qualsevol dels temes que afectin a la localitat o al país. Gràcies. Per el grup socialista, senyor Manol Vens. Jo l'únic que voldria dir és que els reglaments el que solen portar és una mica d'ordre. No? I llavors, si tens una mica d'ordre, saps quin horitzó tens. Un reglament no ho regula tot i un reglament no arriba a cap consens, però si que tens un reglament i tens uns criteris i tens unes normes, pots saber on vols arribar i qui acotar el que pots fer, no? evidentment no ho regulen tot i no arriben a consens, però sí que serveixen molts coses perquè en tenim molts de reglaments i és la manera de funcionar la societat no? només volia puntualitzar això eh? Gràcies, una altra intervenció per veure d'escarre un problema Sí, molt breument perquè crec que ja s'ha debatut suficientment uh, jo crec que ens hem d'agafar aquesta proposta en positiu i brindar-nos l'oportunitat d'intentar-ho ja de la forma que ho hem dit d'una forma senzilla, sintètica que, sense complicar-nos en grans reglaments ni òrgans consultius anar pot ser una mica pràctics i per què no reiterar aquesta idea de plantejar una possibilitat d'un nou nom al passeig de la biblioteca perquè actualment doncs, ja no és així plantegem-ho, és una possibilitat i agafem aquesta proposta en positiu gràcies bé, en tot cas s'ha fet la petició de que es retirés l'esmena eh... Uh, el, que, el que la presenta és el que decideixi si, si la retira o no la retira si no retira s'hauria de votar i en tot cas sí que li demanem en pro com bé s'ha dit a nivell positiu, al, recollint l'esperit que, que es desprenen aquí doncs poder-ho uh, jo crec que s'hauria de votar si s'està en contra de fer un reglament o, o d'una normativa pues que es digui, nosaltres estem en favor de fer una normativa doncs procediríem en primer lloc a votar l'esmena eh? I, i següent doncs es, es procedirà a la votació del dictamen amb esmena o sense vots a favor de l'esmena vots en contra doncs queda rebutjat per nou vots en contra, dos a favor un del grup socialista i un d'iniciativa per Catalunya o i sigui, llavors procediríem a la votació del dictamen Vots a favor del dictamen No hem fet bé això em sembla eh? perquè primer havíem de votar l'urgència de l'esmena i després votar l'esmena no? Bé, en tot cas eh, quan ja s'estava debatent amb, amb el propi dictamen doncs ja, ja la donem per, per, per, per acceptar de l'urgència eh? Si ja l'hem debatuda eh, és una esmena al, al, al, seria diferent si fos un dictamen Bé eh? D'acord? O sigui que queda el dictamen aprovat per unanimitat. Sí, sí, el senyor secretari té un dubte. El senyor Nojo s'ha votat a favor del dictamen. Sí, votarem. A, a, a pesar de que no s'aprova a l'esmena... No, el dictamen, correcte.